Második fejezet A szeléné előtt a szemhatár már nem volt az a tökéletes, töretlen karéj. Hegyek csipkésőre emelkedett a hold pereme fölé. Ahogyan a hajó feléjük rohant, úgy látszott, mintha a hegyek lassan felkúsznának az égre. Mintha valami óriási lift emelné őket magasba. Az elérhetetlenség hegyei közölte Miss Wilkins. Azért nevezik így, mert minden oldalról tenger veszi őket körül. Azt is látni fogják, hogy sokkal meredekebbek, mint a legtöbb hegy a holdon. Nem színezte tovább a dolgot, mert tudta, hogy a holdbéli csúcsok java kínos csalódást okoz. A hatalmas kráterekről, amelyek jól mutattak a földről készített fényképeken, szorosabb vizsgálat után kiderült, hogy finoman hullámzó dombok, melyeknek magasságát jócskán eltúlozzák azok az árnyékok, amelyeket hajnalban és takor vetnek. Egyetlen holkráter falai sem emelkedtek olyan meredeken fölfelé, mint akár San Francisco utcái. Alig volt köztük olyan, amelyik komoly akadály jelentett volna egy eltökét biciklis számára. Ezt azonban senki sem sejtette az idegen forgalmi hivatal kiadványainak láttán, amelyek csak is a leglátványosabb szirteket és kanyonokat örökítették meg a legelőnyesebb oldaláról lefényképezve. Még mindig nincsenek teljesen felderítve, folytatta Miss Wilkins, Tavaly kiküldtünk egy geológus csoportot, de csak néhány kilométerre tudtak hatolni. Úgyhogy még sok meglepetést tartogatnak azok a hegyek. Szú jól csinálja a dolgát, mondta magában Pet. Szú elsőrangú idegenvezető. Tudja, mit kell részletesen elmagyarázni, és mit kell a képzeletre bízni. Hál' Istennek könnyed, csevegő hang beszélt, nem azon a borzalmas éneklő hangon, mely valóságos szakmai betegség ebben a foglalkozási ágban. Amellett tökéletesen otthonos a témában, nagyon ritkán fordul elő, hogy olyan kérdést tegyenek fel neki, amelyre nem tud válaszolni. Mindent összevetve, nagyszerű ifjú hölgy és bár gyakran szerepelt pet erotikus álmaiban, a kapitány titokban egy kicsit tartott tőle. Az utasok lenyűgözve bámulták a közeledő csúcsokat, amíg mindig titokzatos hold újabb rejtélyével találkoztak. Az elérhetetlenség hegyei az őket őrző különös tengerből szigetként kiemelkedve, mint egy kihívást intéztek a felfedezők következő nemzedékéhez. Elnevezésük ellenére most már eléggé könnyű elérni őket, de a még mindig több millió négyzetkilométert kilométert kitevő, még feltáratlan területeken belül a hegyeknek is várnia kellett a sorukra. A szelenék közbe bele lendült az árnyékukba, és még mielőtt bárki tudatosíthatta volna, mi történt, az alacsonyan álló föld árnyékába került. Fénye megvilágította a messze magasodó hegycsúcsokat, de itt lent mindenkorom sötét volt. Kikapcsolom a kabinvilágítását, szólt azt Czuárdez, hogy jobban lássanak. Amint a homályos, vöröses háttérvilágítás kihunyt, az utasok mindegyike úgy érezte, egyedül van a holdészakába. A föld vízfénye is eltűnőbe volt azokról a csúcsokról, amint a hajó beljebb siklott az árnyékba. Csupán a csillagok hideg, mozdulatlan fényei szikráztak. Körös körül azonban olyan sötétség honolt, hogy az elme fellázadt ellene. Nehéz volt felismerni az ismerős csillagképeket a csillagok sokaságában. A szemet lejtették a földről sohasem látott rajzolatok. A pillantás elveszett a csillaghalmazok és ködök villódzó útvesztőjében. Ebben az egész tündöklő panorámában csupán egyetlen eltéveszthetetlen útjelző volt a Vénusz. A Vénusz szemkápráztató jelzőtüze, amely valósággal elhomályosította az összes többi égi és a hajnal közelettét adta hírű. Beletelt néhány percben, míg az utasok ráeszméltek, hogy nem csak az égen találnak csodálnivalót. Az egyre gyorsabban haladó járművet hosszú Foszforeszkáló nyomvonal követte, mintha egy bűvös eset fényes vonalat festett volna a holt sötét, porfette arcára. A szeléné valóságos üstökös csóvát vont maga után, mint ahogy a hajók fúrják bele magukat a föld meleg göbi óceánjaiba. Csak hogy itt nem voltak mikroorganizmusok, hogy megvilágítsák ezt a holt tengert apró lámpásaikkal. Csak megszámalálhatatlan porszemcse volt, amelyek apró szikrákat bocsátottak ki, amint a szeléné gyors haladása nyomán statikus töltés kisült. De még ha az ember tudta is a magyarázatot, akkor is csodálatos volt látni. Visszanézni az ében és figyelni, ahogy ez a fényes villamos szalag újra és újra létrejön, majd ismét kihúny. A ragyogó nyomvonal elveszett a fényözönben, amikor pet bekapcsolta a reflektort. A közelségben hatalmas sziklafal suhant el mellettük. Ezen a ponton a hegy majdnem teljesen függőlegesen emelkedett ki a portengerből, és ismeretlen magasságban tornyosult föléjük, amint a szágódó fényelipsz is ráesett egy pillanatra. Olyan csúcsok voltak itt, amelyhez képest a himalája, a szikláshegység vagy kivált az alpok ma született csecsemőnek tűnhetett. A földön az erózió munkája szaggatni kezdi a hegyeket, melyek kialakultak. De a hold nem ismer se szelet, se esült. Itt nincs más, ami elmálaszta a köveket, mint a mérhetetlenül lassan lebegő por, amint a felszíni rétegek összehúzódnak az éjszakai hidegben. Ezek a hegyek olyan öregek voltak, mint a világ mindensége, amely szülte őket. Pet nagyon büszke volt a mutatványára, és a következő felvonást is gondosan megtervezte. Veszélyesnek látszott, de tökéletesen biztonságos volt. A szelénén már százszor megjárta ezt az utat, és vezérlőrendszerének elektronikus emlékezete minden emberi pilótánál jobban ismerte az utat. Hirtelen lekapcsolta a reflektort. Míg az imént az utasokat elkápráztatta a ragyogás, most úgy látták, hogy a hegyek egészen közel lopakodtak. Majdnem teljes sötétségben rohant fel a szeléné egy szűk kanyonon, még csak nem is egyenes útvonalon. Mindundalan éles cikcakba került ki egy láthatatlan akadályt. Ezek néhányra nem csupán láthatatlan volt, nem is létezett. Csak Pet programozta be a nappali biztonságban, hogy majd a lehető legnagyobb hatást keltse. A háta mögött felhangzó áh, ah, ók bizonyították, hogy jó számított. Mindössze egy keskeny csillagsávot lehetett látni a külvilágból. Őrült ívben lengett jobbra-barra a szelénél minden egyes irányváltoztatásnál. Az éjszakai kocsikázás, ahogy Pet magába nevezte, körülbelül öt percig tartott, de sokkal hosszabbnak tűnt. Amikor ismét bekapcsolta a fényeket, az utasok sóhajában megkönnyebbüléssel keveredő csalódás érződött. Olyan élményben volt részük, amelyet egyikük sem fog egyhamar elfelejteni. Most, hogy valóságérzetüket visszanyerték, észrevehették, hogy egy meredek völgyben vagy szorosban haladtak fölfelé, amelynek oldalai lassan széttárultak, még végül tojásdad alakú amfiteátrommal szélesedett, körülbelül három kilométer hosszan egy kialudt tűzhányó krátereként, amely egy örökké ezelőtti, még a hold ifjú keletkezett. A kráter holdbéli méretek szerint kicsi volt, de egyedülálló. A mindenütt jelenlévő por teljesen elbontotta, hosszú korszakok munkájával felküzdve magát a völgybe, úgyhogy a földről érkező turisták süppedő kényelemben utazhattak oda, ami valamikor a pokol tűzével telik katlan volt. A tűz jóval a földi élet hajnalának beköszönte előtt kihunyt, és soha többé nem élet fel. Voltak azonban más erők, amelyek nem szűntek meg csupán arra vártak, hogy eljöjjön az ő idejük. Amikor a szeléni lassú kört írt le a meredek falu amfiteátrumnak, nem egy utasnak jutott eszébe olyan kirándulás, amelyet valamelyik földi tenger szementet meg. Ugyanaz az isteni nyugalom és a csónak alatt az ismeretlen mélységérzése. A földön sok krátertó van, de a hódon mindössze egy, pár krátere jóval több. Pet szép lassan két kört írt le a tavon, miközben a fényszórók a tavat körülölelő hegyfokon játszottak, így mutatott legelőnyösebben. Nappal, amikor a nap, heve és sugarai bombázták, sokat veszített vonzerejéből. Most azonban a képzeletbirodalmába tartozott, mintha Edgar Allan Poe zaklatott elméje találta volna ki. Az ember újra meg újra furcsa árnyékokat vélt megpillantani, a fény szűk körén túl, a láthatóság határán. Persze tisztára képzelődés volt. Ezen a tájon semmi sem mozgott. A nap, és a föld keltette árnyék kivételével. Hogyan lehetnének kísértetek egy olyan világban, amely soha nem ismerte az életet? Ideje volt visszafordulni, lesuhanni a kanyonon a nyílt tengerre. Pet a szeléni tömpelhórát a hegyek keskeny hasadéka felé irányította, és a magas falak ismét bezárultak körülöttük. A kivezető úton nem kapcsolta le a világítást, hogy az utasok láthassák, merre mennek, Különben is, az éjszakai kocsikázás trükkje másodszor már nem hatna olyan jól. Messze előttük a és saját fényeinek körén túl új fény növekedett, lágyan szétterülve a szírteken. A földnek még utolsó negyedében is akkora fénye volt, mint tucat, mint teli holdnak, és most, hogy kiemelkedtek a hegyek árnyékából, ismét az ég jele. A szeléné fedélzetén lévő huszonkét ember mindegyike erre a kékezződ kiflire nézett fel, megcsodálva a rejtelmes ragyogását. Milyen különösek is a föld ismerős földvárai, tengerei és hegyei, ha az ember messziről nézi? Talán volt ebbe valami tanulság is. Talán senki se tudja mindaddig becsülni a saját világát, amíg az űrből nem láthatja. És a földről is bizonyára több szem nézett a növekvő hód felé, mint valaha. Most, hogy a hold olyan sokat jelentett az emberiségnek. Lehetséges, hogy éppen ebben a pillanatban is több szempár figyelte erős távcsövön keresztül a szeléni fényszóróinak gyenge szikráját, amint átszikázott a holdbeli éjszakán. De számukra semmit se jelentene, ha ez a szikra egyszerre kihújna. A buborék millió évig növekedett, mint valami óriási tájok mélyen a hegyek alatt. A hold még nem teljesen halott belsejéből feltörő gáz nyomakodott át a gyöngébb pontokon az emberi történelem egész ideje alatt, hogy a felszín alatt pár száz méter mélyen levő üregekben lassan összegyűjjön. A közeli földön egyenként elmúltak a jégkorszakok, miközben az eltemetett üregek növekedtek, egymásba nyíltak és végül egyesültek. Most pedig a tájok közel állt a kifakadáshoz. Herész kapitány az ellenőrzést a robotpiliotákra bízta, és éppen az első sorban ülő utasokkal beszélgetett, amikor az első rengés megrázta a hajót. A másodperc dékéig azt hitte, hogy az egyik propeller szárnya ütközött valamilyen rejtett akadályban, aztán a szószoros értelmében a föld a lába alól. Lassan zuhant, ahogy mindegyik tárgyasik a holdon. A szeléni előtt néhány kilométernyi körben a síkság olyan redős lett, akár egy öregember hasa. A tenger megelevenedett és mozgott. Azok az erők keltették életre, amelyek felébresztették időtlen álmából. A háborgás fejszke töltséré mélyült, mintha óriási örvény képződött volna a porban. És ennek a lidés nyomásos átváltozásnak minden szakaszát könyörtelenül megvilágította a földfénye, míg a kráter egyre mélyült, túlsó fala teljesen a homályba veszett, és úgy látszott, mintha a szeléné a sötétség kanyargós lejtőjén rohanna a pusztulásba. A valóság majdnem ugyanilyen rossz volt. Mire Pet elérte a vezérlőpultot a hajó messze lenn ezen a képtelen lejtőn. Saját lendülete és az alatta lévő por egyre gyorsuló áradása orral előre a mélybe vetette. Pet nem tehetett mást, mint hogy megpróbálja a hajót egyenesben tartani, és abba reménykedjen, hogy a sebesség felviszi őket a kráter túloldalára, még mielőtt az rájuk omlana. Lehet, hogy az utasok sikoltoztak vagy kiáltottak, Pet nem hallotta. Ez a hátborzongató lesiklás kötötte le minden figyelmét, és persze a maga kétségbe esett próbálkozása, hogy a hajót a felborulástól megmentse. De miközben az irányító műszerekkel küszködött, először az egyik, majd a másik csavar bekapcsolásával próbálkozva, hogy a szelénét egyenesbe hozza, valahol agyának hátsó rejtekében homályos, makacs emlék kísértett. Valahol valamikor már tanúja volt ilyesminek. Ez persze nevetséges volt, de az emlékép nem hagyta nyugodni. Egészen addig, amíg el nem érte a tölcsér alját, látva, hogy a végtelen poráradat legördül a láter csillagokkal körültűzdelt száján. Akkor az idő le, egy pillanatra felemelkedett. Kisfiú volt, és egy elfedett nyár forró homokjában játszott. Talált egy kis gödröt, amely teljesen sima és egyenletes volt. Valami lesben állt a mélyén, valami, ami várakozó álkapcsát kivéve teljesen el volt temetve. Miközben figyelte, már tisztában volt azzal, hogy valami mikroszkópikus dráma előtt áll. És meglátott egy hangját, amely gondtalanul a maga céljára összpontosítva megcsúszott a kráter szélén, és lebukdácsolt a lejtőn. Elég könnyen megmenekülhetett volna, de amikor az első homokszem a verem aljára gördült, a várakozó szörnyetek kitolatott a Belső lábaival homok sor tüzet zúdított a keményen küzdő rovarra, míg a görgeteg urrá nem lett szegényen, és le nem csúsztatta a gyomrába. Így csúszott most a szeléné is. Ezt a vermet a hold felszínén nem hangja lesővárta, de Pet most ugyanolyan tanács érezte magát, mint az a megpecsételt sorsú rovar, amelyet évekkel ezelőtt megfigyelt. Ugyanúgy küzdködött, hogy eléri a verem biztonságos szélét. Közben a földindulás visszasöpörte a mélységbe, ahol a halál várakozott. Gyors halál a hangyának, hosszú és kínos neki és utasainak. Az erőlködő motorok némi tettek szert, de már nem elegendőre. A lehulló sebessége nőtt, és ami még rosszabb, emelkedett a szintje. Már elérte az ablakok alsó szegélyét, majd felkúszott az ablaktáblákon, végül teljesen eltakarta őket. Pet leállította a motorokat, mielőtt teljesen összetörtek volna. Közben az emelkedő poráradat elfette a fogyóföld utolsó fényét is. Sötétben és csöndben sűjtettek bele a holdba.